Saba surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Elhamdülillahi ləzi ləhü ma fi's-semawati və ma fi'l-ardı və ləhül-hamdu fi'l-axira və huval-hakimul-xabir. Göylərdəkilərin və yerdəkilərin hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun. Ahirətdə də həmd ona məxsustur. O müdrikdir xəbərdardır. Yaləmu ma yelcu fil-ardı və ma yəxrucu minha və ma O yerə girəni də oradan çıxanı da göydən düşəni də oraya qalxanı da bilir. O rəhimlidir. باغشlıyamdır. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربي لا تأتيانكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي الْكِتَابٍ مُّبِينٍ Kafirlər, o saat bize gəlməyəcəkdir, dedilər. De ki, xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, O mütləq sizi haqlayacaqdır göylerde ve yerde zerre kadar olan bir şey de ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük öyle bir şey yoktur ki, açık aydın yazıda olmasın. Liyacziyel lezine ve amilu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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ verilmiş insanlar Rabbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu Onun qüdrətli Tərəlayq Allahın yolunu göstərdini görürlər. qoləllə dinə qə xaru həl nədullu qum ələ amaculli Yuəbbi u qum idə muzyaqontum qullə mu məzəqon. Yu nəbbi dedilər. Çürüyüb parça parça olduqdan sonra yenidən yaradılacağınızı xəbər verən bir kişini sizə göstərəkmi? mi? Əftara 'alallahi Acaba o Allahın əleyhinə yalan mı quraşdırır?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 Sonra buyurduq, geniş zirihlər düzət və halqaları toxuduqda ölçüyə riayət et, ey Davud ailəsi, yaxşı işlər görün, mən həqiqətən də sizin nə etdiyinizi görürəm. Və li Süleymənədri xəqdurruha şəhru və rəvahu ha وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا ندقه من عذاب السعير bir aylıq mesafeni qət edən gün ortadan sonra yenə bir aylık mesafəni qət edən küləyi də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 وَمِمَّا حَرِيبٌ وَتَمَاثِيلُ وَجِفَانٌ كَالجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّأْسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ onun üçün istədiyi qəsrlər, heykəllər, ağızlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən nəhəng qazanlar düzəldirdilər. Ey Davud nəsli, bu nemətlərə şükr edin. Qullarımdan şükr edən azdır. Və ləmmə qadaynə əleyhil məvtə, mə dəlləhum ələ məvtihi illə dəbbətül ərd təəkunu min səətəh,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 Əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzaba məruz qalmazdılar. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah Jannatan yaminin weshimal Kulu mirrizq rabbikum washkuru leh Baldatun tayyibah wa rabbun qafur. Səba qəbiləsinin yaşadığı yerdə nişanə, biri sağda, digəri də solda olan iki baxca var idi. Onlara, Rəbbinizin rüzisindən yeyin və ona şükr edin, budur gözəl diyar və bağışlayan Rəbb deyilmişdir.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 Meyər biz Lankordan başqasını cəzalandırarıq mı? O cəhəllə baynahum və baynal quran zahirə tə və qaddədnə fiha səyir. Səyru fiha layali və qəbiləsi ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında aydın görünən Bir-birinə yaxın şəhərlər salmış, orada gediş-gəliş yaratmışdıq. Oralarda gecələr və gündüzlər arxayın gəzip dolaşım demişdik. Fəqalû Rabbəna bəid beynə əsfərinə və zəlemu ənfusəhum və zəlemu ənfusəhum və cəalnəhüm əhədiyikə və məzzəqnəhüm kullə məzzəqə.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 tarma dağınıtdıq. Həqiqətən səbirli və şükür edən hər kəs bundan ibrət alır. Wala qad sadqa İblisin onlar barəsindəki ehtimalı doğru çıxdı. Bir dəstə mömindən başqa qalanları onun toruna düşdülər. Wa ma kana lahu alayhim min sultanan illa li na'lama may yu'minu bil akhirati mimman illa li na'lama may yu'minu bil akhirati mimman o Bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi değildi. Biz ancaq ahirətə inananla ona şək gətirən kimsələri ayırt etmək üçün şeytana belə bir kürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir. Qul min dün La yamlikuuna mithqala dharratin fis Allahdan başqa mebut saydıqlarınızı çağırın onlar nə göylərdə nə də yerdə zərrə qədərcə olan bir şeyə də sahib değillər Onların göylərin və yerin yaradılışında heç bir şərifliyi yoktur. Və onlardan Allah'a yardımcı olanı da yoktur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ Onun qarşısında izin verdiyi kəslərdən başqa heç kimin şəfahəti fayda verməz. Nəhayət, mələklərin qəlbindən qorxu keçib getdiyidə onlar Rəbbiniz nə buyurdu deyə soruşarlar, digərləri isə haqqı buyurdu, O ucadır, böyüktür deyə cavab verənlər. Qul men yirzuqukum minas samawati vel ard. Qulillahi ve inna aw iyakum la ala hudan və yerdən sizə kimdir? Deməki, Allahdır. Elə isə biz və ya siz İkimizden biri ya doğru yolda, ya da açıq aydın, azğınlık içindedir. De ki, siz bizim ettiğimiz günahlara göre sorgu-sual edilmeyeceksiniz. Biz de sizin etdiyilerinize göre sorgu-sual edilmeyecekik. Kul yecmeu beynenana De ki, Rəbbimiz hamımızı bir araya cemleştirip, sonra da aramızda ədalətlə hökm verəcəyidir. O en edaletli hakimdir. bilendir. Qul əruniyəl-ləzənə əlxəqtum bihi şürakə, Kəllə, bəl huvə Allahul al əzizul xəkim. ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Xeyr, o qüdrətli,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 bunu bilmir. Ve deyirlər: "Bu vəd nə vaxtdır, əgər doğru deyirsinizsə?" Deyirlər: "Sizə müəyyən bir gün vaxtında Onlar: "Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?" deyirlər. Bəs De Size vaad edilmiş bir gün vardır ki siz onun nə bircə saat belə yubada nə də tezləşdirə bilərsiniz. Və qāla-llazīna kafarū lan nūmin bi-hādha-l-qur'āni və lā bi-llazīna bayna yadayhi. Və Yərci'u bağduhum ilə bağdını il qawul. Yəqülü ləzīnə istəqib olun, ləzīnə istəqib olun, ləvlə əntum ləkunnə müminin. Kafirler dediler, biz nə bu Qur'ana nə də bundan əvvəlkilərə əsla inanmayacaq.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 وَمَا أَغْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُغْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Biz hansı bir məmləkətə xəbərdarlıq edən Peyğəmbər göndərdiksə, onun cah-calal içində yaşayan sakinləri ona sadəcə olaraq, Biz sizinle gönderilenleri inkar edirik dediler. Və qalû nəhnə əkthər əmvələn və əvlədən və mə nəhnə bimuəddəbən Qul inna rabbī yəbzütür rizqa li mən yəşər və yəqdir Və ləkinnə əkthərən nəsi ləyələmûn Onlar, bizim mal dövlətimiz də, övladlarımız da daha çoxdur və bizə əzab verilməyəcəkdir, dedilər. De ki, həqiqətən Rəbbim istədiyinin rüzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. لَكُمْ وَعَلَى أَوْلَادِكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عَن دَنازِفَا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عَن دَنازِفَا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Ayələrimizi qüvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə əzaba gir ediləcəklər. Qul inna rabbi yəbsüqür zizqa limən yəşəu min ibadihi və yaqdir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 119. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 110. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن O gün Allah onların hamısını toplayacaq, sonra da mələklərə buyuracaq, bunlar sizə mi ibadət edirdilər? Mələklər deyəcəklər, sən paksan, müqəddəssən, onlar deyil, sənsən bizim hamimiz. Xeyr, onlar cinlərə ibadət edirdilər. Əksəriyyəti də məhz onlara iman gətirmişdi. Bəllə yevmə la yəmliku bə'düküm li bə'dən nəfə və la dərra bir-birinizə nə bir xeyr, nə də bir zərər verə bilərsiniz. Biz zalimlere dadın yalan saydığınız cehennem azabını diyeceğiz. Wa iza tutla aleyhim ayatuna bayyinatin qalu ma za وَقَالُوا مَا هَذَا اِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ مِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Ayələrimiz onlara açıq aydın okunduğu zaman, Bu ancak sizi atalarınızın ibadet ettiklerinden döndürmek isteyen bir adamdır derler. Onlar bu uydurma yalandan başka bir şey değildir derler. Kâfirlere hak geldiğinde onun varasında bu yalnız açık aydın bir sehirdir derler. Ve me'ataynâhum min kutubin yadrüsûnehâ وَمَا أَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْنَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ Herkendiki biz onlara okuyup öğrenmeleri üçün bir kitap vermemiştik. Ve senden evvel de onlara bir haberdarlık eden göndermemiştik. وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَاءً وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُن۪يهِ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 bi vahide an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatfakkaru ma bi sahibikum min jinni innahu illa nadhirul var Allah ucun iki 2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 Qul ca'l haqqu və rəbbim haqqı endirir. O, qeybləri biləndir. Heç bir haqq gəldi, batil ona qarşı nə ortaya bir şey çıxarar, nə də onu qaytara bilər. Kul in dhalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ila rabbi innahu samiyyun qareeb keci eğer mən haqq yoldan çıxsam öz əleyhmə çıxmış olaram yox eğer doğru yola gedirəmsə Bu da Rabbimin mənə nazil etdiyi vəhkə görədir. Həqiqətən o eşidəndir, yəxındır. Və ləv tərə id fəzi'u fələ fəvte və uxidu min məkən qarib. Və qalû əmən nə bihi və ən nə lahumu tənavşu min məkən ba'id. Kaş ki, sən o kafirləri qorxuya düşdükləri vaxt görəydin. Onlar qaçıb canlarını qurtara bilməyəcək və onsuz da yaxınlıqda ələ keçiriləcəklər. Onlar, biz ona inandıq deyəcəklər, amma uzaq bir yerdə imana necə nail ola bilərlər. Və qəd kəfəru bihi min qəbl وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Halbuki bundan evvel onu inkar edir və el çatmaz bir yerden qeyb hakkında fikir yürüdürdüler. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ İnnehum Daha öncə onların bənzərlərinə edildiyi kimi arzuladıkları şeylərlə onların arasına sədd çəkdilər. Həqiqətən onlar anlaşılmaz bir şübhə içində idilər.